Ferenc kipörögnek a naptilágra. Gyerekek az ellenzékben és a rendszerváltáskor. A gyerekek Fanni, Áron és Suri kommentjeivel. Töprenkedő bevezetés. Mi az, hogy beszélgetés? Kérdezte Rodmuti Sándor és válaszolt rá. Mi az, hogy rendszerváltás? Kérdezem én, de nem válaszolok, mert a válasz vagy semmit mondó lenne, vagy vitatható, mintha lenne nem vitatható válasz is. Inkább azt kérdezem, mikor kezdődött a rendszerváltás. Kinek mikor? Van, aki úgy véli, még ma se kezdődött meg, Anta József viszont nem sokkal 1956. november 4-e után azt mondta Fehér Ferencnek, ennek a rendszernek vége. Igaz, hozzátette, persze lehet, hogy eltart még 30 évig. De azért a rendszerváltás számára már 1956-ban megkezdődött. Valahogy így voltam ezzel én is. De ez persze csak fél igazság, talán még annyi se. Mert az a meggyőződés, hogy a rendszernek erkölcsileg, világtörténelmének stb. vége, nem igen kapcsolódott össze azzal a képzettel, hogy mi lesz utána. Azzal meg végkép nem, hogy netán megérjük, ami utána lesz. Úgy voltunk vele, mint gyerekkorunkban a kommunizmussal. A kommunizmust tündérországként írták le, nem volt elképzelhető, hogy ezt élő ember megláthatja. Így, amikor később kongresszusi határozatok mondták ki, hogy a Szovjetunióban új szakaszába lépett a fejlett kommunizmus építése, ezen már csak röhögni lehetett. Mintha Petőfi azt írta volna a 19. század költőiben, hogy a Kánoán ugyan még nincs itt, de már csak 11 kilométer. 1970-ben ismerkedtem meg Bence Györgyel és az ő azzal a nálam 4-5 éve fiatalabb társasággal, amelyből a demokratikus ellenzék kibontakozott. Bencével Kennedy János hozott össze, akit régen ismertem. Az összeismertetésnek gyakorlati célja volt, akkor egyedül laktam a nagy lakásunkban, és Kennedy azt találta ki, hogy a konyha melletti aprócska szobát, a funkcióját vesztett szobát, kivérei kettejük számára dolgozó szobának. Bencérül annyit tudtam, hogy Lukács György tanítványi körének fiatalabb nemzetékéhez tartozik, következés kép Marxista, de akár maga Lukács is, másképpen, mint a hivatalos pártmarxisták. A szépirodomi könyvkiadónál dolgozó kollégáim azonban akkoriban még nem tettek különbséget a hivatalos és a másként marxisták között, sőt, az utóbbiakban fiatalabb éveik agresszív pártkatonáinak a reinkarnációját látták, és jobban borzongtak tőlük, mint a hivatalos marxizmus unalmas bürokratáitól, akik már önmagukat sem vették komolyan. Néhány éve korábban, mikor az irodalmi életben feltűntek olyan mauistáknak nevezett új baloldali szerzők, mint Dalos György és Haraszti Miklós, kollégáim egy része azt terjesztette róluk, hogy provokátorok, rendőrűgynökök. Én ezt oltálima maraságnak tartottam, hisz köztudott volt, hogy harasztiékat a rendőrhatóság őrizetbe vette, megverték őket, műveiket nem adják ki, külföldre nem utazhatnak. De miért lennének rendőrű Kérdeztem a kollégáimat, akik mindennek ellenére ragaszkodtak az elméletükhöz, miszerint harasztit, dalost a rendőrség mozgatja. Szerelmesek a rendőrségbe, mint az apacslány, aki azt dalolja, hogy ha megversz is, imádlak én. Mindezt csak azért írtam le, mert jelezni akartam, hogy a baloldali kritikára már a Bencével és a fiatal Lukácsistákkal való megismerkedés előtt is fogékony voltam. Első találkozásunkat Bencével a kölcsönös gyanakvás és tapogatózás jellemezte. Valamilyen esztétikai kérdésen vitatkoztunk, nem így emlékszem miről, de az volt a benyomásom, a későbbiek alapján pedig tudom, nem alaptalanul, hogy erősen visszafogja magát. Ha a vitatkozóban kötekedő szándékot sejtett, és az meg lehetett bennem, kíméletlenül tudott válaszolni. Szerencsére erre nem került sor. Gyuri Kennedyvel együtt kibérelte a szobát, mi pedig hamar összebarátkoztunk Gyurival. Marxista ugyan nem lettem főképpen, mert lusta voltam ahhoz, hogy végigolvassam azokat a vaskos műveket, amelyek a marxizmus új módi értelmezését megalapozták, de elfogadtam a jelszót, hogy vissza kell térni a marxi intenciókhoz. Papmari, Bence korábbi felesége, utóbb keledi szerelme, egy alkalommal kijelentette, ő nyelvész, a marxizmussal csak házastársi viszonyba került. Ez szerint én, mondtam elégedetten, csupán főbérlői viszonyban vagyok a marxizmussal. A marxi intenciókhoz való visszatérés gondolatának mégis megvolt a lélektani jelentősége. Azt csugalta, hogy egy olyan jövő felé kell pillantani, mely helyreállítja az ember szabadságát nemcsak a pártállami kényszerekkel szemben, de a tőkének és az erőszak szervezetnek a demokratikus államokban is meglévő túlhatalmával, sőt, a piac személytelen hatalmával szemben is. Clubrádió, a beszélgető társ. Ja, a Fanni. Az eddig leírtak csak előtörténet. Maga a történet a következő húsz év története. Ha belekezdek az elmondásába, egyes fejezeteket már elbeszéltem belőle, sosem érnék el ahhoz, hogy hogyan éltek a gyerekeink. Fanni. 1975-ben született, Árom 76-ban és Sára 77-ben, akit kiskola óta mindenki csak surinak hív. A mi ellenzéki családunkban hogyan élték át a pártállami rendszer düledezését, a rendszerváltást, vagyis az 1980-as évtizedet és a következő évtized kezdetét. Én persze a történetnek, pontosabban a történet egyes epizódjainak, csak a kisebbik felét tudom elmondani, amennyit láttam, észrevettem abból, hogyan reagáltak a gyerekek arra, ami velem, velünk történt, miközben ők félig meddig felnőttek. Éva, a feleségem, nálam sokkal többet tudott a gyerekekről, de amit tudott már nem mondhatja el, 1997-ben meghalt. A gyerekeket, akik persze már rég felnőttek, kértem meg arra, írják le, emlékeznek-e? Hogyan emlékeznek arra, amire én emlékszem? Mindezt talán létre se jött volna, talán gyerekeim se lennének, vagy nem azok lennének a gyerekeim, akik a gyerekeim, ha 1970 nyarán nem ismerkedem meg Bence Györgyel és népes baráti körével. Hiszen Ebben a körben kerültünk össze Évával is. Futólag ugyan korábban is találkoztunk, nekem tetszett is a vékony szőke tanárnő, de ennek a két évvel korábbi találkozásnak nem volt folytatása. A következő találkozást, akár a Bencével való megismerkedést ugyancsak Kennedy János hozta össze a pesti élet merkúrius ezúttal is praktikus céllal, hogy Éva, a magvető szerkesztője, kölcsönkérhesse tőlem egy könyvet, amelyet lektorálni akarta kiadója számára. Amikor visszahozta a könyvet, Bence már nálam lakott, kapcsolatunk a lakásban kialakult társasági életnek a keretében bontakozott ki. Ezt a történetet azonban most nem mondom el, hiszen Fanni születéséig még több mint négy év telt el. Évával 1974-ben házasodtunk össze, az egyik tanunk Bence volt, a házasságkötést követő családias, összejövetelen ott volt Krassó György, a radikális ellenzék később vált alakja. Fanni születése is a féle társasági ellenzéki eseményé vált, Éva orvosa ugyanis aki 19 évvel később tévesen diagnosztizálta Éva betegségét, rosszul számította ki a szülés várható időpontját. Éva több mint 10 napot töltött a kórházban a szülés előtt baráti körünk tagjai, akiket nem is annyira a rendszer iránt érzett megvetésük, inkább a szellemi munkával kapcsolatos igényességük kötött össze, nap mint nap telefonáltak, hogy megvan-e már a gyerek. A még nem tudták megmondani, milyen nemű lesz az újszülött, az izgalmat ez is fokozta. A vajúdás hosszadalmas volt és fájdalmas, maga a szülés kockázatos. De a várakozást és a kínlódást, mintha utólag igazolta volna az eredmény, Fanny sűrű, sötét haja született, és az első pillanattól kezdve volt benne valami különleges, ami magára vonzotta az emberek figyelmét. Amikor másnap visszamentem a kórházba, és az akkori szokásoknak megfelelően mondtam a nővérnek, hogy az egy per kettes újszülöttet szeretném megnézni, az egy pillanatig elgondolkodott, majd úgy kiáltott fel, mint akit valamilyen hirtelen öröm ért. Ja, Fanny, tessék csak velem jönni. Ez a felkiáltás, ez a ja, a fanni. Megmaradt az óvodában, az iskolában, de egy kicsit még a felnőtt életben is. Klubrádió. A beszélgető társ. Kőszeg Áron apukáj. 1977. decemberétől három gyerekes család voltunk, az akkori népesedéspolitikai intézkedések értelmében számos kedvezményre lettünk volna jogosultak, például azonnal kaphatunk volna tanácsi lakást, ha nem lett volna. De sajnos, illetve szerencsére volt. Hiába feleltünk meg hát a kádárrendszer széltében hosszában propagált családmodelljének, a jó dolgunkban nem részesültünk a kedvezményekből. A gyerekek nem a kerületi tanács Cukor utcai óvodájába jártak, hanem az állami könyvterjesztő vállalat az AKB óvodájába. Vagy a cukorutca utcai óvodában fogok járni, vagy a Kávé utcai óvodában, magyarázta a két és fél éves Fanni a játszótéren nagy komolyan egy másik kislánynak. Az AKV óvodát valamilyen rejtélyes obból jobbnak képzeltük, mint a tanácsi óvodát. Azt, hogy a gyerekeink odajárjanak, azt tette lehetővé, hogy a munkahelyünk nekem az Európa Könyvkiadó, évának a magvető, vállalta az óvodai hozzájárulás kifizetését. Amikor 1979-ben aláírtam a tiltakozást háver és társai prágai elítélése miatt, majd ennek nyomán kirúgtak a kiadói állásomból, természetesen az óvodai hozzájárulást is elvesztettem. Kevésbé természetes, hogy Kardos György Ezredes, a magvető könyvkiadó igazgatója megüzente Évának egy éven belül tőle is megvonja a támogatást. A szocialista humanizmus jellegzetes megnyilvánulása volt ez, hiszen akár azonnal is megvonhatta volna, viszont az előre bejelentett megvonásnak sem volt semmi oka. Legfejebb az, hogy így akart ütni egyet egy magamfajta ellenzéki ellenséges elem családján. Kiutat ebből a helyzetből csak az biztosított, hogy elmegyek a könyvterjesztőhöz dolgozni. Volt is valami összeköztetésem, a Rákóczi úti könyváruház igazgatója megígérte, hogy felvesz. Erre azért is szükségem volt, mert be kellett látnom, hogy szabadúszóként nem tudok megélni. Néhány nap múlva azonban az áruház vezetője felhívott, hogy a vállalat személyzeti osztálya megtiltotta a felvételemet. Ez nem volt elképzelhetetlen. Hiszen az állambiztonsági szervek ismerték a kapcsolataimat, tudták, hogy nem csak aláírtam az 1979-es tiltakozást, de gyűjtöttem is az aláírásokat. Az ekkoriban keletkezett napi operatív információs jelentésekben, amelyeket 1997-ben kaptam meg, gyakran szerepel a nevem. Ugyanakkor azonban szélesebb körben nem voltam ismert, nem volt kézenfekvő, hogy az AKV magától megtiltsa a felvételemet. Különben is, ha valóban megtiltotta, az politikai diszkrimináció. Erről meg akartam bizonyosodni. Másod magammal, hogy tanú is legyen, felkerestem a személyzeti vezetőt. Ő nem tiltotta meg a felvételemet, állította, az volt a benyomásom, hogy fogalma sincs, miről veszélek. Arra a kérdésre, hogy ismeri a nevem, igaz kissé bizonytalanul, nemmel válaszolt. Az áruházvezető vezető szerint magánszorgalomból, esetleg a saját állambiztonsági tartótisztjének az útmutatása szerint hazudott. A személyzet is asszony végül megkérdezte, miért akarok az egyetemi diplomámmal az AKV-nál dolgozni. Az AKV óvólába járnak a gyerekeim felettem. Szeretném, ha ott is maradhatnának. A személyzet is felragyogott. Maga a kőszeg Áron apukája? Ezért volt olyan ismerős a neve. A lányom szerelmes a maga fiába. Persze, hogy fel van véve. Holnap már kezdheti is az Erkel könyvesboltban. Most azonnal menjen oda. Így lettem könyvesbolti eladó. Az öt éves fiam protekciójával. Éva néhányszor bejött a boltba a gyerekekkel, az eladó lányok persze eljátszották a szokásos és jaj, milyen aranyosak ezek a gyerekek spektátulumot. A negédeskedő boltvezető helyett és bevitte őket az eladó tér mögötti irodába, és kólát töltött nekik. Csak a másságát alig titkoló boltvezetőn látszott, hogy az idegeire mennek a kis látogatók. Annál inkább, mert ilyenkor szokott másfél-két órás telefonbeszélgetéseket folytatni Kebel barátjával, a fentebb említett áruházigazgatóval, az előző hétvégi, meg a következő hétvégi tervezett buliról. A gyerekek persze ezt nem érzékelték. Fanni még évek múlva is emlegette, milyen büszke volt arra, hogy hátra mehetett az irodába, ahová a vevőknek nem volt szabad belépniük rádió A Szabadadó Nagyon büdös krimi 1982. júniusában zaklató módon kezdték követni a demokratikus ellenzék néhány tagját, mindenek előtt azokat, akik számizlatot készítettek, azaz engedély nélkül adtak ki könyveket, folyóiratokat. Demszki Gáborral kezdték. Ha kilépett az utcára, nyolc-tíz férfi vette körül, a kocsiját három hatalmas luxusautó követte. Rám néhány nappal később került sor. Előzőleg lefoglalták egy irodalmi antológia szedését, amelyet cenzúrázatlan írásokból állítottam össze, és amelyet a szegényeket támogató alapjavára próbáltam megjelentetni. A követők letáboroztak a könyvesbolt előtt, az utcán körülvettek, rögdöstek. A gyerekek ekkor érzékelték először az ellenzéket zaklató államhatalom létezését. Évából megbeszéltük, hogy a bolt zárása után a Szent István Parkban találkozunk. Fanni vette észre először, hogy idegenek jönnek a nyomomban. Amikor leültem az egyik padra, ketten mellém ültek, hiába kérte őket Éva, hogy üljenek át egy másik padra, hiszen a szomszédos padokon nem ült senki. Fanni akkor hét éves volt, akkor fejezte be az elsőt, riadtan kérdezte, miért jönnek utánunk a bácsik. Surin látszott, hogy forr benne a méreg. Kocsival mentünk haza mögöttünk három autó. 1983. márciusában házkutatás volt a lakásunkban, a belügyesek késő este érkeztek, éve éppen lefektetni készült a gyerekeket, a házkutatók humánusan igyekeztek viselkedni, először a gyerekek szobáját fogják átvizsgálni, mondták, hogy aztán a gyerekek nyugodtan alhassanak. A szobával valóban hamar végeztek, nem találtak semmit. A többi szobában aztán hosszabban időztek, főképp a halban, ahol a szamizdatokat tartottam. Csöppet sem rejtegetve, hiszen árultam őket, vásároltak belőle bőségesen az állambiztonsági szervezet ügynökei is. A lefoglalt írások jegyzékének elkészítése aztán további órákat vett igénybe. Az éjszaka közepén jártunk, amikor beültettek a rendőrautóba, és bevittek a budapesti rendőrfőkapitányság Tolnai Lajos utcai épületébe. Megvoltam győződve róla, letartóztatnak. legkevesebb két évet kapok. Én csodálkoztam a legjobban, amikor hajnalban mégis elengedtek. Látod, Fanni, mondtam másnap, nem kell nekünk a tévében krimit néznünk, ide jön a krimi a házhoz. Fanni elfintorította az órát. nagyon büdös krimi volt. Én is utáltam a házkutatókat, meg féltem is tőlük, de az orrom nem volt olyan finom, mint Fannié volt. A házkutatás éjszakájára jól emlékszem. A szokásos lefekvés előtti káosz közepette csöngettek, ami nem volt különösebben meglepő. Gyerekkorunkban a nap minden szakában jártak hozzánk ismerősök, félidegenek, sőt idegenek. Ezen az estén 8-10 öltönyös férfi jelent meg. Nem hasonlítottak a tipikus látogatóinkra, például nem volt szakálluk. De ami a többségében pocakos, izzadságszagú, igen, büdös férfiaknál jobban megjesztett, az az egyetlen egyenruhás rendőr megjelenése volt. Ő magas volt, vékony és fiatal, talán jó szagú is, és ellentétben egyik másik, kedveskedni próbáló öltönyössel meg se szólalt, de a gumibotja és pisztolya láttán beszaladtam a fürdőszobába, gondolván megvárom ott, amíg elmegy. Aztán rámtört valamelyik testvérem, és visszamentünk együtt a szobánkba, ahol elképesztő rendetlenség volt, de a rendőrök átkutattak mindent, amihez hozzáfértek, beleértve az íróasztalomat. Nagyon kellemetlen érzés volt, miközük az én dolgaimhoz. Amikor viszont az egyikük még a zongora kettő című kottámat is tüzetesen átlapozgatta, már csak nevetni tudtam. Milyen titkokat remélt felfedezni a 15 oldalas füzetkében? Talán még megjegyzést is tettem, hogy a kottába nem fér el semmi, de az is lehet, hogy csalóka az emlék, és csak szerettem volna beszólni, de nem került rá sor. Az éjszaka közepén arra ébredtem, hogy rettenetesen fáj a tért hajlatom. Sírva mentem át anyámhoz, aki még nem volt ágyban, mert a házkutatók még mindig tevékenykedtek. Mama megnyugtatott és lefektetett az ágyába. Aludj, Fannika, biztos a növéstől fáj a lábad. Majd jövök én is nem sokára. A villa még jó sokáig, és az üvegajtón keresztül néztem, ahogy a másik szobában a könyvespolchoz állított létráról az egyik házkutató egyesével adogatta le a könyveket. Nem túl jó munka a házkutatóság sem, gondoltam még mielőtt elaludtam. Sok évvel később, 1994-ben talán, joghallgatóként néhány évfolyam társnőmmel együtt hozteszkedtem és tolmácsoltam egy nemzetközi jogi konferencián. A konferencia vendégei között magasrangú legfelsőbb bírák és alkotmánybírák is voltak, úgyhogy őket kormányőrök vigyázták. A kormányörök főnöke egy alacsony, valamikor talán jóképű, ötven körüli pasas volt, aki előszeretettel lebzselt körülöttünk. Amikor bemutatkoztam, neki felcsillant a szeme. Fanni, Fannika, még mindig a Párizsi udvarban laktok. Hogy van a kisöcsét? Hogy is hívják? És volt egy kisugod is, ő még nagyon picike. A pasi úgy viselkedett, mint egy rég nem látott nagybácsi. Az évfolyam társaim nem értették a helyzetet. Ti ismeritek egymást? kérdezte az egyik lány. Akkor lassan leesett, hogy azért tudja ki vagyok, mert egy ex -ház kutató. Döbbentem néztem rá, ő meg zavarta a heherészet, lapogatni próbált, de én udvariasan hárítottam a további barátkozást, és úgy tűnt, egy pillanatra elszégyelte magát. Másnap újból odajött hozzám, és könnyezve elmesélte, hogy a rendszerváltás óta összeomlott az élete, a felesége elhagyta, ő meg ezt a szar munkát csinálja, már mióta pedig ezredes. Jó pszichológiai fogás volt, őszintén megsajnáltam. Bombidum A beszélgetőtárs. Ritkán jöttek, de állandóan voltak. A zaklatások, házkutatások, kihallgatások ellenére, a szorongások és lebukások ellenére, amelyekért az ember csak önmagát a saját ügyetlenségét és felelőtlenségét okolhatta, az ellenzéki élet kalandosan jó volt. Olyan, mint egy végtelenben nyúló vízi nyár derekán. Tényleg úgy éreztem magam, mint a bálozó magyar jakubinusok, s végül még a nyakazás is elmaradt. Meghívott vendégek ritkán jöttek hozzánk, de a lakásunkban állandóan volt valaki. Szemizlatkészítők és szemizlatvásárlók, köztük a besúgók, rajongók, panaszosok, és paranójások, aztán 1988-89 táján párt alapítók meg a börtönökből amnestiával szabadult elítéltek, köztük olyanok is, akiket azért szártak börtönbe, mert szitták a rendszert, de közben azért elloptak egy villanyfúrót. Nem is beszélve a fogorvosokról és a fogbetegekről, akik a lakás bérbe adott részében tanyáztak. A vékony falon áthaladszott a fúró sívítása, a kezeléstől rettegő gyerekek zokogása, a rendelés befejezése után pedig olykor boldog sikolyok. A fogorvos és a szigorú idős asszisztensnőt időnként helyettesítő csinos asszisztensnő, majd a szép fogorvosnő és valamelyik jóképű páciens örömének félre érthetetlen hangjai. A beszélő szerkesztőségi megbeszéléseit ugyancsak a rendelés után a fogorvosi váróban tartottuk, attól az önkényes feltételezéstől vezérelve, hogy ott nincs lehallgató berendezés. A konyhajtón kupuktató nagy bárintnak az akkor hat éves áron nyitott ajtót megrettent a szakálas erőteljes alaktól, akinek testtömege legalább ötszöröse volt az övének. Nyitva hagyta az ajtót, és ki kiabálta, jött egy szakálos bácsi. Aztán Iványi Gámbor érkezett meg. Áron ismét beruhant a szobába, és elképetve újságóta még jött egy ugyanolyan. A lakásunk a négyzetméterek számát tekintve 176 négyzetméter igen nagy volt, de a harmadát nem használhattuk, mert ott működött a fogorvosi rendelő, amelynek bérleti díja megérhetésünk nélkülözhetetlen pillére volt. A rendelő kiadását 1991-ben szüntettük meg, pedig most, nyugdíjas éveimben milyen jól jönne megint ez a bevétel. Így hiába volt a lakásban tágas, ablaktalan hall hosszú előszoba, sőt a csöpp cselészszoba is, az immár öttagú családnak valójában két szobája volt. Kézenfekvő volt az ötlet, hogy a régi építésű, azaz nagy belmagasságú szobában galériát lehetne építeni a gyerekeknek. A szamizat készítésben fontos szerepet játszó Gyarmati Katalin közvetítésével kerültünk. 1985-ben kapcsolatban fiatal építészekkel, a ma már országos hírű tervezőépítész Borza Endrével, Novák Zsuzsával és a mindenhez értő ezer mester Taksás Misivel. Épült is viszonylag olcsó anyagokból aránylag kevés pénzért, olyan csodagaléria, hogy a Lakáskultúra című lap több oldalt szentelt a bemutatásának. Mindhárom gyereknek külön szobája volt fent a magasban. Csak hát a baráti munka áraként az építkezés a tervezett három hét helyett hat hónapig tartott. Az építkezés folyamatos házibuli közepette zajlott, a fiatal építészek megállás nélkül szórakoztatták a gyerekeket, meg hihetetlen mennyiségű sört ittak meg, a gyerekek föl alá szaladgáltak az épülőgaléria lépcsőjén, átmásztak egyik szobából a másikba, halálos rémületbe ejtve a mutatványaikkal a szüleiket. Olyan is megesett, hogy amikor Éva hazatért a gyerekekkel, az egyik építész egy addig ismeretlen lány társaságában kászálódott elő a félkész garériára felcipelt pokrócok közül. Ennyi év után sem sikerült felfedeznem, hogy ez az élmény traumatikus hatással lett volna a gyerekek lelki és erkölcsi fejlődésére. Nem volt. Kicsit talán zavarba jöttem, de ha jól emlékszem, szórakoztatónak is találtam a helyzetet. Ennél talán emlékezetesebb és meghatározóbb élmény volt, amikor egy délután anyámmal együtt értünk haza, és a konyhában egy sündisznó fogadott minket. Továbbmentünk a fürdőszoba felé, ahol apám ült a fürdőkádban egy számomra ismeretlen nővel. Anyám egyesével törte szét az összes tányért a konyhában, és sírt, kiabált. A nő és a sündisznó elpárolgott. Apám pedig felöltözött, és húgommal, súrival együtt elment otthonról. Néhány órával később egy teljes, új konyha készlettel jöttek vissza. Én úgy éreztem, ezután hamar visszaállt a családi béke. El is könyveltem magamban, hogy hát így van ez rendjén, ennyi belefér, egy férfinak ennyit szabad. Első komoly kapcsolatomban folyamatosan úgy éreztem, hogy meg akarom, hogy meg kéne csalnom a barátnőmet, és borzasztóan frusztrált, hogy ez nem jött össze. Azóta eltelt még egy-két kapcsolat, és túltettem magam ezen a frusztráción. Ma már egyáltalán nem gondolom cikinek azt az elképzelést, hogy hűséges akarok lenni a csajomhoz. A kis szoba váltakozó lakóink kívül alkalmi vendégeink is voltak, akik néhány napra vagy hétre költöztek be hozzánk. A legemlékezetesebb közülük hályágnes volt, aki maga is gyereknek tekintette magát, elvárta, hogy kiszolgálják, viszont gyakran énekelt a gyerekeknek egy bolond királyról például. A gyerekek megtanulták, és hosszú ideig énekelgették ezeket a dalokat, meg persze rajzolt nekik, és nekünk felnőtteknek is. Mosonyi Alisztól a születésnapjára mindenki egy, -egy szekrénymesét kapott. Fanni meséje egy tökéletes, szépséges, okos királykisasszonyról szólt, akinek a kezéjét fényes lovagok versengtek, még nem ő, meg nem szökött a király udvarból, hogy egy libapásztor felesége legyen. Krasó Gyuri ez időtájt háj ági szerelme, élettársa, azzal nyűgözte le a gyerekeket, hogy élethűen tudott ugatni. A gyerekek egy ideig elbűvölten nézték, aztán érezhetően megrettentek a dühös ebbé változó krassótól. Szellemi foglalkozású. ez szerepelt a gondviselő foglalkozás rovatban, az ellenőrző könyvemben, tagozatos koromban. Ez az abszurd szókapcsolat elég volt ahhoz, hogy kívülállónak érezzem magam az osztályban. Bezzeg mások szülei 8 tól négyig dolgoztak, mennyire irigyeltem én ezt. Tudtam már kiskoromtól, hogy az apám ellenzéki, amiről érdekes módon a szó jutott eszembe. De hogy ez mit is jelent, azt nem igazán értettem. Annyit minden esetre érzékeltem, hogy túl képzetten dolgozik könyvesbolti eladóként, meg azt is láttam, tudtam, hogy a szobája komódján halomban állnak az illegális szamizdat kiadványok. Olykor-olykor valódi boltost játszhattam, vagyis nekem fizetett valaki egy beszélő számért. Ez igen felnőttesnek tetszett. De a sok bizonytalansági tényező, ami nem csak a gyakran váltakozó munkahelyekből és szüleim viharos szerelmi életéből fakadt, hanem a folytonos, a lakásunkban is zajló szervezkedő hangulatból is, inkább szorongást keltett. Ebben a bizonytalanságban láttam kicsúcsosodni az ellenőrzőnben lévő stigmát. Ekkoriban, 9-10 évesen arról beszéltem rendszerint, hogy szabályos családra vágyom. Átlagos szülőket akarok, átlagos élettel. Kinéztem magamnak egy-egy átlagos, persze jó tanuló, jól belettozó kislányt, és arról álmodoztam, hogy bárcsak az ő életüket élném. A másik, ezzel párhuzamos érzés, ami végig kísért gyerekkoromban, a büszkeség volt. Tudtam, éreztem, hogy a jó ügyért harcol apukám. Amikor a rendőrök jöttek házkutatást tartani, rájuk haragudtam. Azt éreztem, hogy legszívesebben megütném őket. Ahogy a rendszer olvat, a büszkeség egyre erősödött bennem. A kívülállóság érzése pedig teljesen el is múlt, amikor a Lauder Jávne gimnáziumba kerültem 1991-ben. Kiderült, hogy vannak hozzám hasonlóan gondolkodó, ismerős kultúrális közegből származó emberek, csak azok többsége nem a körzeti iskolában található. De később is vonzott az, ami átlagos. Nem véletlen, hogy visszavágtam a normál iskolába két év Lauder után, és örültem, hogy a legjobb barátaim között van római, katolikus és első generációs értelmiségi is. Igaz, a lauderben meg az volt a meglepő, hogy a hasonló hátterű barátaim szülei, nagyszülei pártagok, részben meggyőződéses kommunisták voltak. Ez akkor épp olyan távolinak tűnt, mint egy nagyon vallásos vagy egy nem értelmiségi közeg. Klubrádió A Szabadadó Miért pont a? Or. 1988 nyarán Éva a gyerekekkel Londonba utazott. Én nem mehettem velük, 86. októberében bevonták az útlevelemet, és öt évre kizártak a külföldi utazásból, minthogy így a határozat külföldi tartózkodása alatt a magyar népköztársaság állampolgárához nem méltó magatartást tanúsított. Meg voltam győződve róla, hogy a határozattal az Amerikában tartott előadásaimat meg a The Wall Street Journal-ben megjelent cikkemet torolták meg. Az állambiztonsági iratok egy töredékének átadása után 1997-ben kiderült az igazi ok, miként Haraszti Miklós mindig is sejtette, az volt, hogy Amerikából hazatérve kiutaztam Prágába és Varsóba, hogy megszerezzem ismert ellenzékiek aláírását a forradalom 30. évfordulójára kiadandó nyilatkozathoz. Szerencsém volt, a rendszernek nem volt már öt éve. Csak két évig nem utazhattam, barátaim többségét jóval hosszabb ideig sújtotta az utazási tilalom. 1988 nyarán néhányan elhatároztuk, és és sztrájkot kezdünk, mert az kérelmünket ismét elutasították, noha Kádár János utódlag Rósz Károly azt hirdette, hogy Magyarországon tökéletes az utazási szabadság. Évának nem beszéltem a tervről, azt akartam, hogy nyugodtan utazzon el a gyerekekkel hogy a tanya nem nálunk volt, hanem Krassó György szüleinek egykori lakásában, ahol ekkor Gyuri Volsógor alakott a Nádor annak idei Münich Ferenc utcában. Éva többször felhívott, de nem talált meg sereggel, se este, jobban aggódott, mintha tudta volna, hogy éjségsztrájkolunk. Végül Krassó mondta meg neki, hogy hol vagyok. Első beszélgetésünkkor igyekeztem megnyugtatni Évát, kértem, semmiképp ne jöjjenek haza a tervezetnél hamarább, és a gyerekeknek lehetőleg nem mondja el, mi történik Budapesten. Szorongásában Éva mégis Fanni véleményét kérdezte, a 13 éves Fanni pedig bölcsen azt mondta, amit én maradjanak Londonban, engem úgy se tudnának rábeszélni az éjségszrájk abba hagyására. Másnap Éva az utcáról hívott, arról érdeklődött, ha nem eszem, tudok-e kakálni? A szemfüles Suri, tíz éves volt, nyomban felfigyelt. Faggatni kezdte Évát, miért kérdezte, hogy tud-e az apu kakálni? Éva végül kénytelen volt megmondani az igazat, Suri pedig inkább büszke volt, hogy az apukája akkora hős, hogy még koplalni is bír. Az éjsér igazi meglepetéssel szolgált. Ez volt az első alkalom, hogy a legális sajtó érdemben foglalkozott egy ellenzéki akcióval. Már nem csak a nyugati sajtónak meg a Szabad Európa Rádiónak nyilatkoztam, hanem a Magyar Nemzetnek meg a rádió, magazin műsorának, a 168 órának is. Számomra ez volt a küszöbön álló rendszerváltozás egyik legkorábban érzékelhető jele. Ősszel, elsősorban Magyar Bálinttal megpróbáltuk a szabad kezdeményezések hálózata elnevezésű laza ellenzéki csoportosulást tagsággal és vezetőséggel rendelkező társadalmi szervezetté lényegében pártá alakítani, hiszen addigra már megalakult a Magyar Demokrata Fórum és a Fiatal Demokraták Szövetsége a Fidesz. Az ellenzék legismertebb vezetői, Kis János, Temszki Gábor, Halaszti Miklós, Tamás Gáspár Miklós visszakapták az útlevelüket. Mégre elutazhattak Amerikába, Angliába, ahová évek óta meghívásuk volt. A lassanként felszabaduló médiát erősen foglalkoztatta az új pártok alakulása, egyre gyakrabban kellett nyilatkoznom a rádióban, a tévében. Mondd apu, kérdezte Súri ártatlanul, nagyra nyitott szemekkel. Miért van az, hogy te pont akkor lettél ilyen híres, amikor Chris meg a Demszkék éppen Amerikában van? Klub Rádió. a társasadó.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 Melynek folytatását, a második részt jövő hétfőn este 8 órától haladják itt a belső közlésben. Addig is búcsúzom, további szép estét kívánok. Martonévát hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.